Sestry a bratři v Kristu Ježíši, ve starém zákoně měli židovští autoři, ličtí autoři písma svatého někdy problém vyjádřit, když něco úplně zmizí. Nedokázali si představit, že by něco vůbec neexistovalo Konec konců i mluvit o existenci samé pro něm bylo těžké. Jejich myšlení bylo často takové spíš symbolické a vyjádřené v takových jakoby skoro příbězích. A tak když chtěl prorok Micháš vyjádřit tu boží vlastnost, že Bůh odpouští hříchy, tak píše... Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí. Co to znamená? Ten Micheláš tím chtěl prostě vyjádřit, že Bůh jakoby ty hříchy už nevidí a tím pádem nejsou. Ta mořská propast je jakoby tak hluboko, eh, navíc eh, v takovém prostředí, eh, kde jakoby podle starověkých představ Bůh nebyl, že vlastně ty hříchy nejsou. Boží odpuštění je tak velké podle Micháše, že Bůh naše viny skrývá do hlubin, do hlubin moře a nejsou už před jeho pohledem. A to znamená, že zmizeli, jakoby nebyly. Boží odpuštění je tedy úplné. To chce prorok Micháš tím obrazem vyjádřit. Bůh odpouští ve svém milosrdenství úplně a už se poté k těm by nám nevrací. Jak je tohle s naším odpuštěním, bratři a sestry? Jsme schopni také odpouštět těm, kteří nás nějak naštvali, s kterými jsme nějaké rozepři úplně celým srdcem, tak, že už se k tomu nevracíme.